Eta urte berri hasi dugu urte berri bat, eta gaur dap eta rege donioekin, osatuko dugu errege bezperauk. Mugalde tabernan zaudete eta 2000 eta 22 garren urtean ere hemen jarraitzen dugu. Gogor eta tinko. Eta gau berezi honetarako, gombiatu ditugu punch rekordzeko kideak eta hemen gurekin da bainat. Gabon bainat. Gabon. Gabon. Go, it's the talk of the day Everywhere you go, you hear people say That the special patrol, them a murderer, murderer we make them... Eta gau hau Linton Quizzi Johnsonekin hasiko dugu Izan ere ez da espaldi Punch records Disketxe, argitaletxe, kolektiboak Bere liburua, bere poemen itzulpena plazatu zuen, eta berriki gainera bigarren edizioa ere egin duzu, ez da, bineat? Bai, hori da, bai, pasadan urteko durango caso kan orkestu genuen ba, lindoko esiñon zonen poemantologia, izendatu genuen askatasuna kontuzerioa da eta orain duela gutxi, ba, bueno, bigarren edizioa kaleratu dugu, eta bueno, bai izan da panrekords eta DDT egindako elkarranean argitatutako liburua ere Ze poema ditu eh, liburu horrek eta nola joan zen itzulpena eta gainontzekoa? Ba, ez dira gertzen bere bilbide musikal poetiko guztia bat, antologia bat, ba, piku poema kanta gertzen dira hor. Eta, bueno, eta, eta prozesua luz izan zen, azkenan, lego eta bain argitat eh, a, poema kirakurri txuli behar izan genituen, ba, orde enbora bat eman genuen, kontua izan da Ba, azkerean berak eh, askotan rekomendatu dugun moduan berak estandar eh, ingelesan gukulertzen dugun, ingelesan eh, idatzi beharrean, ma bueno, bera jamaikan eraz idazten dut, eta hori, ba, bueno eh, zerbait komplikatzen dut, ze, bueno, ba, gramatika horokor bat ez da ahuelako arautu da, iztegia ere bai, hor ba, ez da ahuelako eta hori, ba, bueno eh, gabezi batzuekin aurkitu ginen bidea maia, ja, bueno, ba, beste izkuntz batzuetan itzulita dauden poemekin, ba osatu genuen antologia, ba diges askotan erabili genuen itali dago, bere larogei, garren abarkean bukaeran itali eraz atera zuten e, bere liburua, ba hortik ere bai abiatu gineen itzulpena egitekoa, genituen gabeziak eta arazoak, bueno, konpontzeko. Surseo izan zienean bai, ez baina lan kolektiboa hormada bai esta Baiorria hori, la, las beru usa sailan kolektibo modu haskian hori ni gutxoaisen isla honen ardura ardatza izan dena baina gero oneratzeti jende jende asko gonda eh abandoni ere bai zaiteke libuen egila dela eh? askin anoni pants kolektiboko kidea, Eh, ba, bueno, berak marraskia egin eh, zutu dola, korazkin ez da bakarrik liburu poemena, baizik eta, baizik eta ilustrazioak ere, bai, aurki, aurki ditzakezu. Eh. Gero itxaurera, iferriminek egin zu eta, bueno, kolaboratu gurekin, eta askotan, ba, bueno, Laguntza eman dugu, alazoren bat izan duguna tarda, alazo ezberdinak izan ditugulako, aventura txikia, ego izan txiki bat izan da ba, proiektu azikinetik, bukatu dugune hartu, ez dakit hagin bukatu dugunean, izan ditak guguruan, ba, zerbait egitean ditugunarekin. Eta gero, ba, laguntza ezberdinak egonde, bai ba, txulpinarekin laguntzen, zuzentiketarekin laguntzen, kontaktuak bilatzen, da bueno, alde horretatik oso pozikazkenan, bai, e, nahi zitarik balni, Ardatze izan, lan kolektibo dago, eranik gustatzen da eskotan zatea uzolan bat izan da eta posinagoela horrek izazkinen jende asko parte hartu delako eta beti urbil lugarenean zebait komentatzea laguntza eske inolako arazori gabe bera eskua eskain digutelako. Muzik BaBai, askatasuna kontu serioa da. Hori dio Linton Quisenonen Itzulpenen Antologia honek, eh 2021ean DT banaketa ketak eta Punch liburuak eh bueno, Algitaletxe Collectivean artean plasatutakoa. Aipatuzu e, beste edizio berri bat egin duzue, beraz... Eukidu, arrera bat, bai. euskal irakurle, euskal musika zalen artean, eta alde horretat di posik. Bai, oso oso posik, askena esgenekien, ez, eta gara zen genuen gara, askena hau zen bat kopiatera, zen bat askena nobea zen guretzako, klar, kontua izan da, bueno, esela, poesia, liburu bat, ez du lasko zaltzen euskal herrian, euskeraz, baure egiten dure bai, ez, eta gero, regez, ba, bueno, re, ba, kombinazioa rekin ez genekien azkenaz, zenonako arrera izango zuen, eta, bueno, egia esan da, ma, ma bueno, Atera genuen abenduan, eta martxorako ja atera genituen kopiak, ba, bueno, salduta genituen, orduan ja hortik aurrera beharak genuen. Ba, bueno, edizio berri bat ateratzea, eta horrekin egon ginen lanea, ba, bueno, ba, edizio berria betzen, eta, eta azkenan aurten, ba, abendurako, ba, prest, prest egon da. Eta poema hoien artean ere badira bere kanta ezagunen, ere. Zer moduz moldatu zarete horren ezaguna diren kantu horiek e, testura ekartzen, euskalera ekartzen, neurria kontutan izan duzue, kantan sartu daiteke edota nola moldatu zarete? Gara, moldatu gure elburuazen, e, eta hori izen, eh, azkenean hori komentatu hori ezpen komentatu geroen, bueno, elburuazen, no, linton guzik jonsen azkenean, hirretu izitzaikon pertsu nahi oso interesgarria, eh? bai, musikalki, Bai, da poetri hori, ba, bueno, garatu, sortu, bueno, garatu, vera exade zure sortu, baina bueno, asko, ba horren bueno, sortzaile moduan definitzen dute. Eta ere bai, politikoki oso interesgarria, es, eh? batase politiko kis askean reggae musika. dirudien dirudian ala badar musika po, oso politikoa. Bai, da musika beltza, taskeen, ba, bueno, beltzen mugimenduaren barrua sartu Eusak ba, egun estilua da. La nizitea eguala askotan gure... E, Gute horren ningunan dikogun irudia, bueno, palmerak, ondartza ez, ba, musika ba, bueno, lait moduan definitzen da askotan. Guk ere bai askotan egiten dugori ba, bueno, aldarrik atza errega dela politikoa ez. Baina gara askotan musika errega hori, bat ez egiten garrenen protetik rutz regarekin, A, bueno, rastafarismo haurekin erlijo kutsu hori izan zuen, eta, bueno... Eta, lintu nguizik jonson horretaz bere iztu zen, horregatik ba, guretzako ere bai... Intesgarria... Intesgarria, senzita, igual, lintu nguizik jonson bueno, rastafarismoa dar hori bastertu... Begidazket... Eheran, askotan erabiltzen nua, bueno... Ba... Ba, rastak erabiltzen dialektika hori, ez? Eh? Itx, itxen osaketetan... Eh, ba saldiakeiterakoan eta hori hori batez ere ikusten da asko bere leningo leningo diskoetan. Eta horregatik interesatzen sita egun, ba o lintongo sion moduan, bai pertsonai musikal, zein politiko moduan, saparte musiko a berlaria, poeta, artista eta xatas aparte bere bere ere e, e, politikoa zen ere, ez askidan ba bueno Briston en egondako proiektu politikoan parte hartu zuen, barriztu deik kolektiba, bueno, Inglaterran, bitan handian zegoen, e, kolektibo antirracista agarrantzitzen, unkari bat argitatzen zuen, ba, bueno, manifestazio politikoa hundinak egiten zituenak, eta berak ere bai, e, kolektibo hortan parte hartzaz aparte, egun kari horretan idasten zuen, e, bai, ez? Eta bai, eta eskenean, gero, guretzako zen gero, horrelako pertsu nahi entxutetua, ez? Idazki politikoa ditunak, ganta politikoa ditunak, euskara ekartzea, bazen horrelako... Ba bueno, bertiko bertiko txikia ematen, zi, guras ba bueno, barrege munduan, musika munduan, ba estatuz bat daukan pertsona helako, ez? Eta baia, hasi batean elburasa hori, ba bueno, ba berak ezten zuena, euskara ekartzea. Eta ulertzea bere elektrexia esaten zuten. Eta baik bait kantatzeko edo deklamatzeko orduan, eta ohko a Ez? E, ikusten da bere dat poetri horrek baduela e, aur, a, jendaurreko jardura bat, bai baita ere base musikalekin. aspaldi baten, Bilbon bertan, e, azten nagusi batean e, egon zen hemen, larroi eta margarren mm -hmm. Eta, bueno, Euskal Herrian beti izan ditu jarraitzea leakainera. Bai. bai, beti, beti izan ditu, eh? Eta gupizkat, bera nagoin dugu ez azkinan... E askotan begatzen da, hor ba, jarraitza legin artean bat izan diteke potato, es? tale mítiko azteiz zerrao baitu abesti bartzuk, be bertu adienak, beste letra batekin, bat izan diteke kuiti, izan diteke la clase obrera baina Linton Cusillons honen musikan oinarrituriko abestiak eta gero igual honen eta horregatik ira duen duen, es? Ba, proiektu hau coroatzeko edo, a, bueno, Fermin mugruzare Itxabre horregit, ez azkenan ferrin mugurza ikusigun budan, bere bilbide politiko, bere bilbide musikal guzti horretan, Lintonen eragin jausa hundia izan da, ez? Kortatu hasita eta bere bilbide bakarren ere, bueno, eta baita egindako dokumentalea, eta ere bai azkeneko Black East bauko bauka horrelako referentzia bat, Linton esi joan sonida, just horre gartzenan jotzen ari direnean, bera gartzen da LKJaren kamizita batekin, orduan beti izan duz, eta askotan agertu da, goratzen naiz, handok pasatu zidala, e, galder, e, duteko bateria, hotze kontzertu bat LKJ-aren e, kamizitarekin, orban, laro egitamara garrera markean, izan zuen e, Oihartxun Zabala, eta horretik txema montoiare bai, bere garaian ere bai, txuli egin zituen, bere, bueno, poemaren bat, una, bueno, Oihartxun Zabala, baina, bueno, askean bukera egin nuen, ba, antologia bat egitea. Bagook regret sounds in mm -hmm. the mood of Gulliton Quincy Johnson and eh, dap poemavat Shakabuck cobbled <coughs> down beat bounce in rockwise cobbled down so music for the drop a fine Zerbermi mulu zaipatu duzu eta rege pitxentzat e, kadeatu zuen eugorriakek bere salam agur, e, agur diskorretan orientun eta jarretuko dugu pants rekordsi buruz izketan. dio, toki guztetan jendeari aitzen dio, patrulla berezziak iltsaiak iltsaiak, iltsaiak, ezin gara hurrunako joan jata, eizpigiak iltsaiak, iltsaiak, ezin Haiek bi piz maisuahi zuten eta ikusi nahi gaituzteodoluztuta bipizgizo runka zen. Bizitzako bidesume u zuen, baina fasiste topatu zuten, bere bizitzak gin arte, toki guztietan jendeak pergin dio, Toki guztietan jenteari aitzen diozu Patruia bereziak itzaiak Ilkaiak ezin gara horrunako joan jada Eizpikiak itzaiak Ilkaiak ezin gara horrunako joan jada Aiek bipitz maizu ahizu keneta Iku zinaigaituzte joto lustuta Bipitz ezen inprisma Zeranda derritizet horren bera Barakizu iregizutela Tenak, Inglaterra kojendea, justizia hautsiek induzue Zenbaten borautiko zaituztegu, guk aurrera jarraide zagon Inglaterra fasista virtual da, ateitziak besterik estugu ikusten Ateitziak zuen erantzidan Intzon Quincy Johnson 90 urtet abustuan bete zituen Jamaikaz jatorriko ekintzaile musikari eta idazlea omendu eta geurrera ekarri ostean Bapants Records kolektiboaren musikaren baitan sartuko gara poliki poliki Tau, omen da beñat euskarazko lehen single, jamaikarra. aurkeztu Haurkestu Bai, horrela saldu egintzen, haurkestu ingenuenean... Ba, bueno, duela, genea, duela, bos urte, durango kasokan. Eta da, Euskata Laitz, eta eta bestia aurrezka, bai? eta nola dantzatzen da agur aurrezka, aurreska hau <laughs> Bueno, Alde eurrian, eh? Ezki Zazke, han e, hori eta hori baitu ondo hago. Ezki ran pantz beti el izan da bueno, euskal kultura eta, eta kultura jamaiarra bat za eta hitzanditik horren on posi, ondo atorkigu, ba kolektibo honen sorrera moduan hartutakoa beste hartu hartual dugulako euskaldoinuta izan bat. Bueno, el ritmo horretara ekartzea. Dantza egitea zaila da, eh, baina bueno. Euskatalaitz aipatu dituzu, mm -hmm. baina nortzu dira euskatalaitz horiek? Bueno, ez da gide salie, eh? maiabe, dia bueno, akatseke akatz talleak daukan. Ba bueno, Eh, kontzertu berezietarako edo izio berezietarako erabiltzen duen beste izen bat. Akatzai patu dituzu bai. eh, rege banda mitikoa bai. gurean eh, Euskal Kostaldeko taldea bai. Bilbon eh, Urtero edo Lantzeanbein ikusten ditugunak mm. eh, Erreferentzia? Bai, bai, bai, beti izan da, eh? Erreferentzia bat, ez eh, jau itamar urte, ondia urte mordoa eta hala ere jarraitzen dute eta... Eta bai bere diskoak referentzia biak atxen dira etengabe eta gero egiten dituzten kontxertu guztietan jende asko eta esa parte kontxertu izugarriak izaten dira. Eta duela pasaurtean, duela bi eta azuten bere azkeniko diska eta orain aurtengoa, ezperutugu, zer bai gitera itera. Euskaldun maquilla entzungo dugu beraz. Azkotan ikusi dut, ihiltzen erria Hain txindari herneak, ez batak ez maldia Bekaitzian igandik, urru joan dadia Zeren eta bai dut nik, euskaldun matia Baberola orain ikeradot Xal do machia Onda oh, ai, meu Da Exa do da bebida do bar Duvido por da da bebida poran vezes e poran vezes tirar o bar Va Viru, viru, uá. Diego de Gagnea, yo te necesito. la crisis. Savera na si. Daña non do carroça, no do belevia. Quisvertiva rua, escalinga guiada a Euskaldun makia Euskaldun makia Euskaldun makia Euskaldun makia Eta egia zan, pantzrekor zen historia aztertzen badugu Bereien lana, akaz sortzi sortzi Izan zan, e, e, Pasaratu zenuten lehen diskoa, ezta? Bai, hori hori da. Izasen lehenengo akatzeko go go-au. E, Izasenko izio bat likidatorzekin batera, ba, Madriden dagoen disketxe, bueno, garrantzitsu horrekin. Bai, Iza lehenengo batera egin genuen lehenengoa. Eta, e, suposatzen da, vinilo formatuan e, atazen ditu zuela akatzen bai. e, ekoizpen guztiak? Bai, akatzena eta gero gukateatzen duen guztia, bai. Hori hori, sortu zenetik hori zen gure ideia eta gure erronka. Ba, entzungo dugu Black or White, eh, akaten A Go, -go eh, B horretatik, ba, kantuetako bat. <gülüyor> Tunditugu akatz bandakoak, black or white, aukera hori egin ezinik, eta hori e, punch rekortzen hasierako e, erreferentzia bat, baina bereala, atera zenuten oso lan sonatua izan dena, Euskal Folklore Jamaikarra um, right. deritzen e, regean jarrai, kontatu, e, baina nola sortu zen e, lan berezi hori egiteko modua eta aukera? Bai, e, hori komentatu dugun moduan, eta zebuk izan moduan, nahiko lan, lan berezia izan zen, e, azkenean e, denbora asko eman, eman duena, bai, eta horba, hor sartu ba, bueno, hor da hon gara buru belarri, proiektua horrega teratzeko, zen proiektu oso, oso polita izan ilago gorra, azkenean... E, zaskian pantz kolektiboak eh, aurrera manzuan, baina beste kolektibo atzuekin batera. Orduan, Euskarriko barregen munduan dauden kolektibo ezberdinekin. Okeres banago, ogeita amabuz, bai, guztira. Pilla bat, bai. Orduan gara, guzti hori eh, bamudu kolektiboan lan egin. Barso, beste kolektibo batera lan egitea, batzutan zaia da. Aregeiago, are ba, bueno, proiektu honbartzan, jarri zena izan da konfinamendu, pandemia garaian. Hor elkartzeko Elkartse gaukera hori, asko zere, e, ba bueno, komplikatuagoa denean, ez? Es? Esango dugu, e, regean jarrai e, diskorrek, e, euskal folklorea eta musika jamaikarra uztartzen dituela. Hori da. Eta behar bada, kantu bat e, jarriz, eta berriro eskatalaitz jarriko dugu. Hori da. E, iparra bila dela doinu ezagun hori, nola... Interpreta daiteken jamaikatik, edo euskal jamaikarren eskutik. Hori oh, da. Yeah. Preparatxande! <tifazio> Nik da. Ordua. Ni ez da zui biltzen, kantuz dirua biltzen. serbente serbente serbente serbente sango esango suk suk bains eta esango dugu gainera nahasten dituela e, gure doinu tradizionalak edo kasu honetan ipar abiatuta baina keinu diola reggaearen beste doinu ezagun bon batu, eh, ezta? Bai, bai, hori, egiten dio referentzia soñu abesti unibertsal unibertsal askota esagutzen dugula, de maita elze, pero egitamola, pero abesti horretara, eh? bere gara ere bai, euskera ekarri zunan, ozalin muguruza, bakarlari lan horretan eta azuen lehenengo le horretan, ere. Eskidea ez da munduan Eze eta saledi Koko akain kushikari sango guk ango dugu regean jarrai disko bilduma honetan besteak beste parte hartu duten taldeak diela Agromo Hondarrak, Ama Rebel, Rementarians, Euskatalights, Jagoikoa eta Rege Zarra, MG Banda, Siroco, Eskabidean, Eskakeo, Sun Raiders, Steady Rockets, Takuma, Tricoma Banda eta Siberruz eta egiazan hori guztia biltzeko eta jasotzeko eta koordinatzeko eta guzti horretarako, nahiko burua uste izango zenuten, ez da? Bai, bai, izasen koordinatzeko, eta gero martxan jarri bar zen, e, nola antolak nola egin, eta gero grabatzeko ere, bai, grabatzeko orduan, ere, esaskotan, e... e, grabatzeko gure bai, koordinatu egin bar zen, e... paren trekoz bai lagundu zuen, ba, bueno, ba, estudio nahi zuen erako estudiobate lortzeko, ma bueno, eh, eskura auzten zuen aurkantauri estudioa, ba, grabazioa egiteko, eta horba, bueno, hainbeste e, gauza zeuden, koordinatzeak eta lehen zen, eta egoerak ere asko laguntzen, ma bueno, konfinamendua, pandemia, balkartzeko orduan hor duan, ba, restazunak, restazunak, restazunak ez, ez zeuden, horba, eh? lan... Lan gorra baiagoa bueno, askenean oso politesana zaizkenean eh lortu egin duguna, ez? Disko hau, ba bueno, e, ederra ederra izan da, ba, bueno, ba, ale batetik izan du modan eta oso ondo dato Pan Records, Pan Records simbolizatzen duenarekin, ez? Euskal musika eta jamaikar musika hori batzea. Gamaikan kantatzen dute eskakeokoek eta ipatu zu, estudioko lana baina egia san, e, talde asko amal hau zenbatu ditugu hogeita amabost e, rege eta musika kolektibo ezberdin Euskal Herriusokoak eta bost estudio ezberdinak e, mm -hmm. izan ziren e, kantu hauek registrateko baliatu zenituztenak nola antolatzen da guzti hori hogei hogeita bat garren urte horietan da, Hogueita bat garren mendiak, uki dituen urte lizaienetan. Bai? Pues, al, al izan dugun horre, baina bueno, menn bai usat guen aipatze eh? hemen haipatxe menn eh, bueno, panz kolektiboak eta besteko kolektibok aurrean tera egin dugun, baina bueno, zainzak egu proiektu honen alma mater zaten egunan izan dela ando, eta berak itxelesko lana egin duago aurrera ateratzeko, txeko, elkartzeko, Estudioekin eta grabazioekin elkartzeko, gero ntsuteko ono dagoen, masterrak ere bai bidaltzeko, eta bueno, bai izan zen, bueno, buru hau, eta azkenean bai izan zen grabazio lan hori, ozan zumbuduan Estudioz berenetan egindakoa, eta batxutan grabazioak adiezkantaburin goratzen naiz goizan talde bat, eta gero garratxaldean beste talde bat, orduan bai erlojoaren kontrakko borroka bat izan zen e, abestia grabatzerako orduan, Eta gero bueno, komentatzea disko batera, ez da bakarrik diskoa, baizik eta ere bai maneixo nikutu bat, eta horretik bere garaialden e, vinil sagabegun hori gustut gailo egin dela askota gaur egungo da ateratzenen viniloekin eta ateratzen diren erresioekin, balen viniloretan vase vas a tornarla con cari fancin eta bueno, e, disko nerekin tradizio hori bereskuratu dugu eta bueno, eta ba, bueno, euskal musika jamaika rafisia esfikzioa, uste hartu dugu barrean jarrei eunkari horretan. Hau, gerrikako bonsaia da eta fermingoni eta agromondanak dira. hauek entzuten ditugula beinaat zein da zure ustez, rege eta eska eta Euskal Herriko ezzenaren egoera Uni honetan. Bai, ba justo goen horretan pentsatzen ez eh? just hau abesti hauen txutean. Karo hau azken dizko hau botako sortukoez botatzena, eh? oso oso jamaikarra da ez, eh? so, Jamaikar kulturan errege, eh, eskan eta regen eta bueno, behar du bere maggor bo, ohikoa zen eta albeez batutan ere, Ba bueno, beste estilo bateko abesti bat hartu, batez ere birue garrera marka, irretamara garrera marka noikoa izan zen. Pop, es? Dudo, rock abesti bat hartu, eta ekarri, ba bueno, bere ritmoi eta osoikoa zen, ahimeste abesti, txutain txuten dugu abesti bat, jamaik karrirro, irretamara marka dakoagu. Txuten dugu, ez da zaka guarri originalen ala, ala bertxio bataz, beti, beti dago baten bator, orduan, beti tentu zibiltzen, orduan. Eh, Disko bara behizetik horren aldeko menaldi bat, eh? Zabar, bueno, hartzea Euskal Labesti, traizional, bueno, Euskal Labesti baten bat, eta, bueno, eh, karri jamaikare ritmora, eh? Baina bueno, bizkatu menaldi txiki bat, ba, bueno, jamaikare musikan, kulturan hain txertatuta agoen, oitura horri. Eta besta, lebatetik, ba... Disko hau izan diteke, ba bueno, rege Euskal Herriko regearen osasunaren adibidea, eh? Osa, talde aurkitzea horreak berriale txiki batean, estilo, hau, egiten duten hau esan, eh, mirakulo bat izan ditekela. Ba eskenean, hamal hau talde daude, eh, rege ritmoa, eta rege ritmo, ba bueno, eh, bizitak, bueno, diskoa helbura zen, zen o sea, musika jamaik erronzabala da, karo igual rege elitzen gara, baina gara, bertan burgilu ez gero, eh, unibertso edo ez daikite edo unibertso azpi unibertso edo deguisen bat planeta aurkitu egitezke horren barruan. Estilo asko daude, eh? Hasita eskarekin, rock steady, early reggae, ska reggae, roots, dancehall. Millaka estilo daude, bai. Eta gure helburua zen ba mugatzea, panrecos reggae musikaren horren barruan Ba, gure elbura da, lehenengo etapa hori guri gure gure gure gustazen zaigun, etapa horiak esartetat ditzen diena oldi hori, gert, eh? Bartzen Duena, Eska, Rocksteady, Erli Rega eta Arte hori. Ta, el, ideia zen, ba, bueno, disko haortik ere gibiltza, ba, bueno, dara da bestiren bat Rutzera, Doala, eta gero e, hau planteatu zenean, idaia zen, betalde batzuk askenean, ba, bueno, oldi selkapen horretatik, kampoa duenak, koreta duzitzaien, parte archeko baldintza bat izan Barselona aldeetara, ba, ez? Oldietara hurbildu bar. Ta, bueno, eta discoa ba da, ba bueno, reggae euskarrerege musika zinaren, osasunaren ispilu bat. Ba? Ba, bueno, gaur egun izan zakoe reggae musika bada dela urte batzuekin konparatuta zelentorrenean entorrenean, e, kotxan entorrean pentsatzen, eh, hasi ginearago mundu honetan, Ba, bueno, egiten ziren kontzertu asko ez balin basen, eh, bat zen referentzia hundi bat, eskatalaits es edo demaitas edo askinen jamaikar bat. Normalean egiten ziren kontzertuetan ez, ba, bueno, jende ez jende asko biltzen. Ba, biltzen ginen, ba, bueno, eta zagu txen gure artean, jende askorik ez, eh? Eta ikusi dugu nola, eta kizarrazien gatik, edo, zeren modaren poderioz, eta eh? ikusi dugu modan nola mundu horrek, ba, bueno. Gona txen du, ez bakarrik, ez bakarrik, eh, amala talde eta legeiago daudere, eh? E, basic eta egon dauden son sistemeetan, dauden jaialdietan dauden DJ eta selektorretan ba bueno, hori guztien da, osasun horregungo eusk euskal herriko eskarre egertzen hori, e, bueno momentu osasoi onean aurkitzen, aurkitzen dela, bentsat nire, nire iritziz. Ba eskarrak eman balko dizkiogu, jagoikoa eta regezarrari. Danza eta beste honekin, jagoikoaren abesti honekin. San Sanerzakegu, erregean jarrai diskoaren abia puntu izan zela, eta eskenean galdatzen, batean. Ba, bueno, jagoikoak bidali zizkigun ba, bueno, grabatutako abesti batzuk entzuteko. Eta hau eluz itxaigun. Eta... Eta guztatu zitsaigun. Eta eskenean da hori, eta zuberoko abestita izan bat. Errege ritmora ekartze eta, bueno, eta hortik abiatuta. Eh, barrean jarrai proiekturi, ma bueno, forma en mateen asiginen. Uh! Ez dugu, jagoikoa eta reg ezarra taldea orkesto, baina iruniarrikoak dira, ez da? Bai, iruniarrikoak dira, bueno, dira dosiren, zere, gero, eh, momentuz, ma proiektu hau eh, geliduta hau Eta egite torkizunean e, zer gertatuko da, baina momentuz, e, geldirik daude. E, gabesteo grabatu zuten, lalluze bat e, grabatu zuten, eta justa lalluze hori grabatu zutena e, bera horiak izute e, ba guzti. Zaskanean bereik ere bai, bueno, tal ez beren ditan daudelako, ez? Eta talde, saltzan, talde oso famosuetan, gainera. Eta tal punteroetan, gainera, ez bat txerzeko txerzen bai, E, gozuan saltzare bai horrein ba, duela gutxatea daudizko, txil mafian ere eta, bueno, beste proiektu ezberdinetan. Hora, ba, bueno, guretzako pena bat, baina, bueno, beintzat eskertzeko da lan luze bat gutxi e, gutela, guk esanagura askeneko nobedadea. bantreko zateratako askeneko referentzia, jagoikoaren ikuaren eta regesarraen zingela. Lan luze hori, bau, esantik, e, basu joleak e, aurreatu zigun moduan, e, ideia da cd ateratzea, Aterako dute, horretan daude, ba bueno, lanean, eta normaite gintzen izan ez gero esagutxeko lan luze hori Joutuben e, panreko zen e, kanala horretan igo genua, bueno, zin gila aurkestu bainoen, egin gila aurkestu bainoen Egin gila aurkestu bainoen, lan luze horren abesti ezberdike Ba pika batzuk dantzatuko ditugu, mairi anelekin Ezan sekulako berzio ederra da, erregea eta ba, pika eta dantza, eta dantza pika horiek e, ustartuz, eta ipatu zu Pants Records kolektiwak, e, ba, azken singela kaleatu du, e, jaugua eta rege zarra talde honen e, single belezia, 2008 biko berritasun bezala, eta bertan e, bikantu, bikatu eta sei dio. Zein kantoa dugu bainat? E, ni benetan bikatu asko... Ba guztain, zein ikustu hori entzungu dugu, baina jona no, dokumentatzea hori... Zei dio abesti hori... Berez dela e, referentzia bat... E, ba, mandam, erregen munduaren mandamendu ere... Eh? Ba, ba, Berak jartzen ditu horrelako... Mandamendu batzuk... Ba, erregen musikain inguruan, ez de... Erreferentzia batzen, pristbastre egin dago... Ten Commandments, eta horren arirazen justo hori, no, bueno, pasaportean jaso genuen berritxar bat izan zen especial, zabezlaria tenezi hol, hil egin zen eta bizkat, bo, horren arirazen bizkate ikertzen, ba, bueno, ikusin duen noa bere espelzazen askeneko diska, enkordizko horretan agertzen nila Ten Commandments oiek, eta, ba, bueno, ba, prinsbasterek egiten Ten Commandments of Love, zein bizkat letra, iruegarra margen egindako letra matxista bat eta orduan horrekin Buelta man zioten eta beste, manabendu beste... Be, ba, bueno, beste esan nahi bat eman. Eta, konta zuten neska batekin, famatu izan zela Inglaterran, eh, eskuin mutur baten manifestazio baten aurre egin zelako farzistei, eta agarrik egin zion aurre egin ziren farzistei irri, irri farrekin. batekin... Argazki horrek mundu hori buelta, eman dio. Hori da, eta zeukan especial zen kamiseta bat, orduan especialikoak. Eh, posarren, bera erikin kontektoa jarrizen, eta, ba, bueno, eh, zantzioetak kolaborazio bat egitera egin zuen, Berak bai etz, eta, bueno, bai zuzeneko anparte hartzen zuen, eta dizko anparte duzuen egiten Dead Commandments horretan, eta bai kutu feminista bat eman, ez bizat. Berroita marre urte beranduago, ba, bueno, historia, nintzen pentsat, historia polita hiduetu zitza, eta horretik, Oren arira ez dakite ondo lotuta edo botatzea guzetu ba, litzek. Ba, bikatu entzungo dugu Iruña eta Iruña herritik jangokoa mm. eta erregezarra. Emateko du Egun denean dut daitu tangeru <tose> gaueta Jaukoikoa eta, ere, rege sarra. trikomarekin eta honekin, jagoikoa eta regezarraekin, e, ateatzen dugun euneko, irabazien euneko batekin, euneko, euneko, euneko, ez dugu usteaztu eunekoa, e, ba, bueno, Bilboko kolektibo bati, ba, bueno, e, eskintzen diogula irabazien sati bat, ez? Ba, trikoma eskintzen genion las, langi autodefentzasareari, eta hori honetan, e, rege jagoikoa eta regezarrarekin, azete txeveritza sindikatuari. Ba, irabazienzatibat, ba, bueno, ba, beraien proiektua aurrera teratzeko ba, bueno, bideratuko dugu. E, poesia, hau ez da poesia esanen duzu, bai? eh? e, poe, gogoan garria egin zuen areztik, eta horrela azten da jagoikoaren bai? eta bai? Arregiaren hau ez dela arregia esanendu zue eh? eta hau uh, mailu bat da, ah, eh, badaudela ere vai. Iruñako talde honetan eta nikuzte dut hori badela ere John Celestinoren eraginikarpena, eh, ez? Beti atzera eta aurrera ibiltze horretan eh, eta bueno, eh, bai disko honetan, ez? Eh? Single berri honetan, baina baita len aipatu eh, duen kantu horretan badute joera nazketa hoiek eta denboran eh, eh bai Zuek ere, atzigindu zuen, orlako gauzita aritzea edo eragina izan du zuen gan horrek, bai. eh, kolektiboko kideon gan. Bai, bai, bai, azkenean euratzeko garrantzitsua da, eh? beti askal, kultura, uitura, aurrera, eta atzera egitea, funtsezkoa da. Eta kuriosu da hori, iruñiren iru, iru, azkenea urteetan musika beltzan izan dako, ba, buntza da ikusgarria. Izu, izugarria izan da, eh? ba, bor, ba, zukaipatu du Celestino, ba, bueno, maika batallatan borro gautako musikari ikusgarria ez, eta gero bueno sortu dituzten proiektu ezberdinak, talde ezberdinak, ez eskeran guk esaten dugun, askeran panrekor zen e, aurrekari garrantzitsua, bat eta guri ispilua gure proiektu hori ateratzeko sustraian sustean records es ba bueno arañai nabe horretan e, garatu egin zute garatu egin dute garatu egin duten proiektu hori Josu Maite eta Bar eta Barren eskutik Bai, orain horretako beti zan dira eta gaur egun aipatzen dugun moduan egindako aurkezpen horretan gaur egun Iruña dela Euskarriko musika beltzaren tenploa edo beintzat bultzaga inden daukan daukan tokia eta orain adibidean gaitik igual honen barruan musika eskarre jamaikarren ba eskabideak, gaur egun daukan euskarrean daukan zona eta zona. Bueno, Guk eh, mugaldeko taberna honetan Bilboko eszenan eh, izan dugu doño hauek landu dituen talde bat, mm. e, postekoa da eta guk ere gaurko saioan bereziki gaurko errege gauean ba Bilbomatics ere gogoratu nahiko genuke. Bai. Kontaizu zu, beinat ze talde izan zen Bilbomatics, oh, nortuz sineten eta zertan analizaret egun. Bai, bueno Bilbomatics, ba bueno bere a urte bueno, desente de sente balagune cuadrillek sortu honen proiektu izan zen. Hasien zerotik, baina zerotik. Zero o sea, zerotik eskerik nola hartu instrumentu bat eta beti egon garen ez, eh musikan sartu ta se bueno, irabati egin baino len, ba bueno, proiektu musikal egon gine, ba best irrati irula irrat egiten duen irratzaio bat. Eta bueno, eta osartu ginen instrumentuak hartzera eta Bueno, talde proiektu bat egitera, es? Bagoan atzen egin nola, es? Asi, bagoan, nik, nik gitarra, bueno, gitarra es, nik baksoa, zu tromboia, nik trompeta, edo lagun esagutzen dut hor, betiko es, no, sartzen dut lehen esagutzen dut e, makka bateria jotzen duela, ba, ni benganik abestuko dut, eta horrela sortu genuen taldea, ba, bueno, zerotika zita. Eta, eta, bo, behatzi amaren urte man genituen, eta disko bat, eh bibliomatik izan e, i sembola daukan, osatuta. Hau da igual eh entzutetsuena. Carola ba, bueno, omenaldi txiki bat e, egiten dioguna, eh? Ba bueno, ola beagan, eh? Euskaluna, zona de Andagoen, Garabi gorri, eder horri eta horren atzean dagoen historia eh? Eta bueno, eta hor, ba bueno, gausarik egin du aurreratu, baina bueno, ba Zazpi urte hostean, ba, bueno, agian, eh, bueno, jabet hauetan nobedaren bat edo sorpresaren bat egongo dela. Hori bakarrik aurreatu de sakegun momentuz. Ba, Karola entzuten dugu. Diskoaren azalean Karola, eh, ba, Euskalduna... Zubia, deitzen dugu orain, Euskalduna bai. unziola zegoenaren bai. bageratzen den lekukotza testigantza bakarra eta orduko langile, orduko zehulazki futbola ekarri zuten bezala ere eska, bai. eska doinuak behar bada itasontzizetorri ziren Inglaterratik bai. bai, bada hor, e, uste bi baina bat bi, bi, bilomatiz garaian uberatze, basen bi baina bat, jamaikatik etortzen zela, itasontzibat hola beha gakaian hola e, beha gakaia horretan edo claimed se al buen orso y a la cobra y thumbnails como en eh, ningún tipo de nombre va. Eta tirotz artean entuten genuen Euskalduna Zubiak eta Euskaldunak garaiak datozkigu gora. Garai bateko zuen rock-steady Euskal Eskarrok eta Abarrak. Jamaika Ardoinuak Bilbon. Espaldiko banda bat esango dugu. Duela saspi sorti urteko disko batekin. Baina bueno, zuen berrien zain geratuko gara. beinat. Laizte berri hoie ja bueno eh comunicatzeado dena elakoa. Bitartean gu Pants Recordsek eh, kaleratzen dituen berritasunei, Zaharrak berri eta berriak eh, doinu Zaharrekin, eh, diskoak, liburua ere egitea eusartu zineten eta gainera pintxadak eta ere egiten dituzue. Ze ze daukazu eskuartean eh, une honetan Pants Recordsen. Bueno, eh... Hor baukagu lanean, labean, esartzeko e, eta ateratzeko prest, basliburuan e, liburuan olizatekin digarren satia, hor gau de lanean, ba, bueno, sintesi bat e, jamaikar musikaren inguruan, estilo ezberdinetan, abestiekin, ba, horretan bari gara orain. Eta, bueno, a berre, ariketan lasterren bukatzen dugu. Eta gero baukagu soaiz, sopesaren bat, ba, bueno, azper dugu martxorako, bueno, mar, beres martxorako guztia dago peres, e, ba, bueno, konfirmatu bariko dirago batzu. baina baukagu bueno, horru eskuartean bomba txiki bat, eta uste, proiektu polita izango dela. Eta e, komunikatuko dugu e, datak urbiltzen dienen egin. Bagu, musika entzun eta zain izango baitu zuet, eta jakizue, pants rekordzek eta zuen e, ekintza eta zuen bomba bago izak, leku bat duela hemen, Mugaldeko taberna. Bye. da gaurko saioa amaitzeko ba mezu berezi bat especial taldekoei eta beraien kantu ezagun honekin agurtuko gara. Mila esker beniat eta ikusi arte. Hori da. Ba, mila esker suei eta hori eta beste bat arte. Rege gau on. Ba, mezu hau zuretzako da, regea maite duzun horrentzat. Mezu hau da musika sale ororentzat. Mezu hau da urte honetan eta orain arte, ba, Bilboko Mugalde Berna honetara hurbildu den ororentzat eta segi dantzan eta segi burukan. Bai, eta bueno, eta zure komentatzea zeinbeste gausa egin dituen Esateko, bueno, pan, panrekos, bueno, novedadea edo, e, komentatxe, otzeiak amarreta maikan, e, erandion, hongo e, dela tartangako ikusentxunesko ikasleke egindako. bueno, festibat bat, topak eta bat, eta, bueno, eta, ba, dibidez, e, otzeiak amarrean, bueno, artista ezberdinak egon godira hor, holtzaganean, bat, bat mozera, el Afrika biban, eta gero gura atletik, e, pagasarri eska olestarse ongo da, e, bueno, kontzertu txiki bat, eskeinten era horrengo gunean sua cokein amaiago da eta gero panrico zerbait egongo da hor pinchada bat emate egiten. Toria agenda moduan berritasun moduan hori da alik eta gertuen esku artean daukaguna. Ba badugu hegoa apagazarri olestar sentzuteko beraz eh, gu ere adi adi gongo